اور بہن صدے نو کریم کی لوک صفن رالں دوام دم مدح ہی بزایکو انشاء اللہ رب العزت سب بستا مجاہدین خو خوئی اویسر اللہ رب العزت محبت کی ناغید وجنا پر عبادت کے صف او بہترو دا یې انتظاممو او بدې کې تالیف القلب مو چې کلاجي کم دنه ظاهر پرا غندګی راشي واغې سره د جنون او ګډوډتیا راځي هیڅو مرا نظم او نسق برابر وي په دمر د جنون نظم او نسق برابر وي نو بدې کې یو تعلق الهي هغه بکې مرزي ورسره د خپل نظم او تنظیم مسله به کې ام زیات ده د دیو جنا نه صف چګندنار ډیر ضروری دی دا فوچې نه پاره کېوم د صف لري اهتمام دی هغه و تا قطار و لکه لوچ زیرو واني نه هم بسزي په پاتارزي دا یو ظاهري نظمي او نسقي پتا سو کلا کلا ګوري دي زن او مدرسو کې چې کلا اختتامی پر نو د طلابای کرام شې دا ناظري ولا یا حفظوالا اغيره ولینو اغير په نظم سګي راولي ډیر په خټه تار باندې سوي را روان وي او ډیر په نزا ميراولي داږي کې کومنن نو لغه مخاطبین او جکم مهاجرین په غوی ډېر لوی تاثیر کیله اغا نظم او نصب په ډېر خصګی کی. تاثیر کیه ډېره تاثیر چې کوم ننو مزیدار ده تسویۃ الصفوف نبی علیہ السلام رسو ذکر کړی دی چې تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاة قران کریم ویل دی اقیموا الصلاة نو د اقامت و یو لغا چه ده مغا سو ام ده منز ده اقامت و سولات چکم ده نو لکا صفون برا براول ده ده اقامت و سولات سده برا خدا قرآن اقامت و سولات و ایل ده نو سب برا براول بکی برا خدا صف نیغول صف نوی ده یو خبره ضروری ده استواء تسويه الصف كيو مثلا استقامه الصف الصف نی قول دویمه خبره اغاد التلازق والتلاصق بین الصفوف تلازق او تلاصق چې کسان به جوخ جوخ یو خو استقامت دی نوګوره دا بوجای چېري که نه دا بورژای دا په ننیخ قطار کېدي پهته لاو کور ته لاسو کې نیشته پو نه شوی د فوجیانو قطار لیدل دی که نه او سکول کې قطار هم لیله په کې یو بل سره ند په نغی لګهلی چې د که نه چې لکه دا سروکور یو کسکاري اگر ایو طرف تاو تراو تا پکی نینو استقامات پکشتا و تلازق پکی نیشتا نو دویم تلازق ضروری دی تو منس کسی ضروری دی تلازق و تلازق ضروری دی در ایم سیز چه آغا ضروری دی نو آغا دی تقارب بین السفوف چه اکسفو نبام یو بلتسوی نیز دیوی چه یو بس سجده دو رزای چه سجده پکی لگی بل بيار بسيطه صفي دانا چې یو دې ز یو غوړ کې ولاړی لا کفرج بين الاشخاص خانه دا لدق شانتي فرجه بين الصفوف مناخه شدير فصل ماشي دریم سين څه شو تقارب الصفوف څه شي تقارب الصفوف سلورم سجده توسط الامام څه توسط الامام چه امام بچه کمدنو پا منس کیوی امام بچه کمدنو پا منس کیوی توسط الامام امام با پا منس کیوی دا شیزونا دا پا صف کې دې خیال ساتل پا کردی یو سو استقامت و صف چه سب بلکل سیده وی نیغ بھی، دویم التلازق و التلازق تلازق چه کمدنو و تلازق وی او درہم چی دے نتقارب السفوف تے سالورم توسط الیمام دے توسط الیمام ایمام چی کمدنو آغا پا مینس کی بھی بالکل یو طرف تاوبل طرف تنوی یو طرف تا سمر افرادی دم تا دور دیا آغا بل طرف تاوی او پینزم یو سیس پا کی دے چی آغا صف الرجال رټول نو مخ کې وي او صف النساء رټول نو ورسټوي اوس النساء نو صفوف الرجال رټول نو مخ کې وي او صف صف د سیبيانو دی لرستوي صف د سیبيانو دی څه وي لرستوي نداء شو صف کې چې کمنو خیال ساتل به کار دي دا ټول خبري پریباب کې راځي فَعَلَيْنَ رسول الله صَوِي صُفُوفَنَا نبی علیہ السلام با زمون سفونہ برابر اول سفونہ بے به کمدنو زمون برابر اولو زمون سفونہ بے برابر اول دی امام زی مداری دا چاگر چه کمدنو سفونہ برابر کی زی مواری دا دی امام چه سفونہ برابر کی حَتَّا كَانَّمَا يُسَوِي بِهَا الْقِدَاحِ دست پی برابر اول، چه غش بی چه کم دنو پی برابر اول، نا مبالغه دا. یعنی د غش نیغوالی چه ده نو دا بی پس سب پانی معلومان، مطلب دا چې بغشی بی برابر اول، یو سو بی بی ده مبالغه اکلا، چه لکه ده غش او د نیزی، اگه ده برا نیغوالی ده معلومانو سب سره با دیونی پته پتا تاوله که ده چه ده. میر دې وکوکوه د سه بسفسو سیدو نبا چا کھیټه بار وانه د چاکونه خو برابرو حت را ان قد عقلنا عنه تر دې چې نبی علی سلام پوښه شو چې موږ اوس دا سب جوړول صدق الله کا بس دې باندې پوښه چې اوس کدی ته زه نو امته سبو صفوف کوم نوم دې سری دی برابر دی ثم خرج يومنه ی يوم ورځ راو او تفقع مودر حتى کا ده قریب او چې تکبیر وکي نو ویل دی او شړے بای دی ان صدره وو چې سینه راو ته او ګیډه نا ور سینه ځل شړے ګیډه ځل شړے ګیډه کې داسې کې دی شلکه چې نه رايي د چاسوی غړ ته وی راو زی فلکه سیننه ته چې سینه دا چې ګمندنو مصاله بدل او مرای سره دا ځه کنه دا دا چې نو راو زی د توله برابر وي د پوند سره د دې توله سوي برابر وي نو یو سړی سینر راوځي او نو معلومه دا و چې مخکې سو فلاړو لګ من الصف قال عباد الله نبي رسول فرمایا د خدای بندګانو لا تصو الصفوفكم خام خازر و برابر وي ته شخپل صفونه کدا سونه کې نه یو خلاف الله بين وجوهكم الله رببر په ستاسو مخونه د ی اوبل نهواړی یعنی چې کله صف کې مخکېی رو شي نه محبت پس شي کم شي چې محبت کم شي ستاسو مخونه به د یبل نه وګرځي نه بیا شي پیدا شي دشمن به شي پیدا شي په سفونو د نغه کې یوه خفره چې قبلنو بله د مامل اووللی ف او اام اول دا ما زګرند پندشبل خبري وکړي ما چې کتا څوک وي او تن په صف مقاله لکي په تخصص کي بلګه دا بداسانه او باندې بوښش پک بابونه بغيتا ما جوړ پد اول نه وكې دتا تمهيد ټول چې اهميت الصف پای کې د قرانه اياتونه مې او حکمت پکې ته مويل چې معالن مې ته څو باب لپاره مقدمه دا هه مقدمه به بل به چې کوم نه ځان دابا اهميت الصف کدا بل ا روایتونه متاثر علي تحقیق تخريج تشريح د مرقات او د تيبي او د ابن حجر او د فتح الله دا ټول شرح به تاسو بیا سکوي ګوري مو طالب کوی ان چې هغه سره ګوري او غالبا یو جل کتاب بستا سره جوړيږي ا ان شاء خیر دا دا خدا غني ملګصه را پکې ا دا برابر اولي نداش پاک بابونه به هغه تمامه برابر کړل پاک بابونه استقامت سب شو او دارنګ چې کومه تلاظه او تلاص شو متوسط اليمان شو په دې چې تاسو فکری روایت علي مزګونه به ذکر کوي تاسو غو پخيان کو نه اټاوري کړ په قبل هغه دغه کوي کنه هغه باندې کوي تخصصو نداسه ما سلی دی استاد هو هي چیرادار روان خالد له نوخه به د تخصص کنه به استادونه به کال کیری ې تر شي ممسلهې لګې دیخواان خاله قیمتې خللاته بالاله نله سلام بې وجهې منږته را مخکو په قاله نووي و عقيمو سووفو ف کوم وره صففونه نخ کوي تا یو شو عقيمو سو به صف بیاوي جخ وت را جو جو شي درېي جو خود رئی یو بل سره چې کمدنو نزدی نزدی سشی خود رئی گئی کان نهم بنیانم مرسوس شده قرآن مجید کېشته کنا ندل دھمی و تراز یو بل سره نزدی نزدی, نزدی و درئی گئی فا انی آراکم من ورائ زهری دلتاز چه کمدنو دشان امینم دمخی ترشو اتمو الصفوفا سب کنو پورا پئی اتمام الصفف الاول فالاول, فالأول. اتمو الصفوف چې مخکيني صاحب کې زئشتې دل ته شديد د بدی ور را دن نشو ته زېږدې او د دې ته چرازې حال ته دا د شونې ته ځنه زې رکات د سړې نشوي کنه د شدې زنه راځي نو بلبته نشوي لکه دې میراشه دې نیت څه کا پوتاړه خو خیر د رکات و نه شې لا شي ټول سب پوره کړ مخکيني صاحب تلار شکی دي چې دغه مخکيني صاحب کې کم فضیلت د د رکات زیاتی زم خبره پون شوجو دارې رکات نسوي زيادت وينو اتم مصح سب پورا کوي پنيارا کوم ورازه ما تعال الله وي وان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صفوفكم صفون برابر جاي فئن تسويت الصفوف من قامه الصلاه صفون برابر اول دار اقامه الصلاه برخه دا یعنی قران کې چې ویل دي اقيموا الصلاه په اقيموا الصلاه کې يو داوم نه دا. ستاسو صفونه دي سوي برابر وي بل روایت کی من تمام الصلاۃ راغلی من تمام الصلاۃ یعنی د موږ د تامیت یو نه خصفونه سدی برابر اول وانا مسعود الانصاری قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یمصح مناکبنا نبی علیہ السلام زمون بغو باندې لا سوحلو و یقول ذو جبر ذبر ذبر یلو غو برابر اول برابر لشو په ګو باندې مخ رستو او پسره به ویل ایستو ایستو ولا تختلف فتختلف قلوبكم ظاهری اختلاف مګوي غیر اسلونګه به سره شي من مخ کوي لري د ظاهر اصل باطن ته ذکر د باطن سره سره دي ته د باطن کې محبتي نظر اثر بدای چی تصوصوی برابر وي او که ظاهر کې اختلاف راغ نو کېږي دن نه اثر لاله شي نزول نه بس شي مختلف شي نو نه و مختلف شي فتختلف قلوبكم د للینی من کوملو لا دا هم به سفونو کې ماویلو او یو په کداوه چې سفر ررجال مخکې وي سفر ساې لست ووي او سفرسییان د منځ کي صی به که نه په سفر ررجال چې بیابراابي دد کې به چې کمونه د ایمان سره خوا کې نزدې دی اولوله حللا مدرږيقلمن خلک دیس شي پودرېږي وز خو هغه باباګانو لري ګنه هغه باباګانو چې لکه د سره په څن په وي باباگانو هغه باباګانو لکه ولې کسان امام سره پکړدی یو خود نبی علی سلام زندگی خو ته تعلیم وونی زیاده چې صحابه بغارو چې غیس د کول شو چې بیا رست خلکو ته کول غنا دوین د چې کلا کلو اوس وخت کې امام ته د خلافت ضرورت راشي او امام سو خلیفکای د امام رستوکیګه دلته بوګل اسکی دی نو چې دې ډایرک سکی مخکی کیږي اګه دې ته جوستا دې دلته سلنجه شروع کړه پني مګره د بلجې非洲و او سره دې مغله کوو لاس دي څه چل له خیر خوده نغوبل ودر شيږي هغه دې دلته لاس کی نو خيار خلق بکارد دې څنګه امام اشاره لاس له بوګس کی کی دې ډایرک مخکی شوی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ابو این آنتومول... دوم اشد دو اختلافاً، نن پا تاسو که اختلاف کول دیر ده، دی. تا ده وجه ده آده متصویت الصف. آده متصویت صف، تک تکنن ده اختلاف گنسوی، اسبابی، ده یوم سبب ده پار اسباب سرازی، ده دایوم یوم سبب، دو بریگی انتف یو گو را نا یو ور سره په موږ سیم نه کوم یعنی لكم اول الاحلام والنهى نږدې یو چې کوم نه اوقل من خلق نږدې یو دريږي ستاسو نه چې کوم نه ماته اول الاحلام والنهى ثم الذين يرونهم سلاسا ڈریز علیوی و ای یاکم و او تاو سو زان او ساتھی در چوکو بازارونو کی در چوکو نبسکی بازارونو کې چې بازارونو کی ہننے گئے چر چھ گمدن او باس ہے دا پر تالو نا چو بازارونو کی کی گئی صحیح دکنا اذا روڑو نسکی گئی باندی گئی اذا چر او باسنے کی وانا ای محسود الخضری قرارا رسول اللہ علیہ وسلم فی اصحابی تاخورا <سؤال> نبی علیہ السلام پر قبل و مرگرو کہ لگ رستوال محسوس کو لگ رستوال بکیسے کو محسوس کو فقال لہم نبی علیہ السلام و تے تقدمو مخشی واتمو بی ما بس اقتداؤ کوئی ولی اتم من بعدکم تاسو بس اقتداؤ کی رستانی خلق رستانی خلق ببتاسو کہ بس چې کم دون کوي یا نبی علیه سلام قیده ویلی لا ازال قوم یا تأخرون حتی یا اخیرهم اللہ یا قومی چه غیر استو رستو کی گی تردی چه اللہ رستو کی بیشام که درس که کب تالیبان لگ نسے لیٹ کونتا که درخوا موسم تو دو طالبان تالیبان بلگتو که دل سحر نو شیخ سبراغل ہو نسے رنبی من منگناستو هرنو زامی رو مان شیخ سمان درخوا ماتیاں نیرانیشتے او، مایجید زیران، راروان و طالبان خو اگر بس زر زر رانو سم کین است، شیخ صرفت سکتا کرو سم کل کین است، ساری اوچت که و نبی علیہ السلام فرمائی چه لا یزال قوم یتعفرون حتی یو اخرهم اللہ و دینی کار کی مخ مخیرات لالپکاری در اخیر دی بیا بیابا دا جنت دوم رستوشید الله در رحمت نوم وسشي رستوشید دوی درس کې مهلت کوي چې پټه باندې چې کمند ناراضي ځکه مسلمانانو صفته او قران کریم کې یو ساريعون فیل خیرات ویل دي سي ویل دي يو ساريعون فیل خیرات او دو منافقان صفته ویل دي چې قامو کو سالا نو لکه مسلمان خدا سي نه شي چې هغه چې کمند نو لکه بد شي دي بد شي خدا زاہری مناسبت ام خواب نید لگن. ملائی زال قوم یتاخرون حتی و اخیرهم اللہ. وان جابر بن سمورا قال خرجا علینا رسول اللہ علیہ السلام فرآنا حلقا منگ نبی علیہ السلام اولیدلو نمونتو اولی پینڈی پینڈی پینڈ پینڈ ناستو. جمعات کے دارے سے پینڈی پینڈی پینڈ سو ناستو حلقے حلقے. قال انوی فرمائل مالی اراکم عزین څه شي وینې مال را چوینم تاسو لر ټولي ټولي دا ډاله ډاله ناشي آيات کریمه ته میثار او شو فمال الذين كفروا قبلكم وقطن عن اليمين وعن الشمال غيزين ما يراكم غيزين څه شي وینې مال را چوینم تاسو لر ډاله ډاله ټولي ټولي پیند پیند ناشي به اوره فقالوا الا تصفون مطلب دا ده چې د مونږ په انتظار کې کی خلق کینې نو پیند پیند دینې کینې رازی او صف کې د سشي کینی صاحب کې راستي الله تصفونه کما تصف الملائکه اینده رب یا تو سبنه جوړه وي دا قسم چې صاحب جوړي کې فقل یا رسول الله كيف تصف الملائکه فرشتي سب جوړي قال يتمون الصفوف الاولى اولني صفونه برابر کی اتمام الاول اول اولني مخني برابر کی او جخ جخودري کی په سب ا رسول سلام خير صفوف الرجال اولها سرب مخيودريږي او شر اخرها او بد ترې په صفونو سړوکي او رستانيني او خير صفوف النساء اخرها د زنانو سب ټولنا پرنسي ليديز کيلي خارې جوړي دی وی پرنسي ليديز کيلي خارې جوړي الګلې ډیش شاته تاړه کنه کوستاني جی وی لگا دی وی ورته وی سیټ نوې ماس او ورته وی میماس سره لیډیز دی کوستانه کلینڈرو بیما نو سړیو ته میماس سره له کس دی لیډیز دی هغه لیډیز ما کاه کا بابا راوته و هغه بابا نو لیډیز روستو گاوا فخير صفوف النساء بہترین تو منسکی رستو دی خیر صفوف النساء اخرها چې څومره د دې پرداوه کوپرن مخکینی سټونو کې په گاډي کې سوه پرداوه محفوظ وي د غزه د ګټ نه سوه او د سړاو د ټلو راتلو نه سوه خیر د مخه ته راپېس کاو کیناو او ګورستو طرف د سړاو د ټلو راتلو نه سوه او د سړاو د ګټ نه چې ګمونه په طرف پاندو به سکاوه پرست کوو او ځانله خبره انتظام دی خو لکه پهمونس کې خو لکه چې مخکې ککیږي نوشاته پور پهې سوودېږي سړی وګېږي او د نظره حفاظت نبی هم نه شته د که بیا د مخ سلام فرمایدي مخکې دته نو شیطان دی او که شا کې د د نو سره د شطان نو خبره دا ده چې لکه هغ نظر ل کې دل نقصشان نه خالی نو دی جه نه س کار دی. رس صفوفكم محسوس خداده جن راځي یو بلته نمبر غورځي واره رسول بیا صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل رس صفوفكم رس صفوفكم جوخ کې صفونو خپل وقاربو بینها تتقارب بین الصفوف صفونه بل لري لري نی صفونو کې همانس کې خالی ځای نه نوی وقاربوا بینها دا به معنی د وګنا او هاذو بالاناق سټونه یو بر سره محاذات راولي څه شي محاذات چې لکه برابرۍ د یوسف مخ کی یوسف راستو نه دا سټ ته دا سټ نه د وقار صداسي دا سمه محاذاتي څه شي تو هاذات حاض او تاسو محاسبه راولې برابر واغراولې د شټونو ترمنځ دا چې کی څل په نفسی نفسي به هدي ان الى ر شيطان زمين شيطان ی ادخل من خلل الصف چې په خالص زه سب کې را ده نكي ګل کچدا ګډوري اگر دا ګډوري وندګه په خالصه کې سګي قاعده نكي چې کومه فورجه کنا به دي څه کې دي سګي قاعده نكي هر امي تو مونګه دې غړې قومه چې ارامي تو به دې مطلب د دو کسانو په منس کې دومره گیپ نه لري په کار چې هوا په کې لګی لکه خو بن چې هوا په کې سګی کی لګی دا چې کو لاو زه فرجا دي توري لکی فرجا نو راضي خبره خدا فرجا ده چې لکه خالی ییږي بکي اندازې بکې ما پرې دي اتم صفل مقدم ثم الذي يليه اتمام الصف الاول فالاول, فالأول پورا کې او ماشینه سب بیا فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر شي کمی راځینو هغه به کوم یو کوي ورستاني سب کوي خان كان وسلم يقول ان الله ملائكته يصلون على الذين يلين الصفوف الاولى الله فرشته رحمتون عليږي په خلکو باندې شيغي جو يوزاي کيږي دロンبري صفونو سره دロンبري سبا چې کوم مخينه صفي اغیتو ته کی نو بدهی بانی رحمتو نرالی گینو گو را برا کاتلان دی کولو ماوي د دا فضیلت نه ویلے دا پسو بیلے دے سب برا برا اولو بانی چه سب چې نرو مخی شی آس سب چکم مخی شی نشت دی آغا یو قدم چ آغا محبوبی اللہ تا د آغا قدم نا چی یم شیحا چه دی اخلی و سلی بی ها سلو بی ها سفن چه دی وصل راولی پایی که چ کوم قدم سره پسفت کې وصل راځي دا قدم الله تدير محبوب دي اغه رکعات بارکينه دي ویلي دا صف مبارکي ویلي دي او, تا ہے. او دا غدا ته راځي دي ځيتا او تر رکعات لاندې کوي او چې دي ځه تس کېږي راځي استاد چې ګمدون رکعات او صف کې وصل کېږي راځي خالصه راځي کېږي په داسې کومدون دا قدم محبوب شلکه دا قدم شو محبوب شو او الله رحمت انا اشد رضی اللہ تعالی عنہ ان الله وملائکته يصلون علی میامن الصفوف الله فرشت رحمتون علی کی بخی طرف ده سب پانید حضرت انویر رحمۃ اللہ تعالی فرمائیں شزن خلقدا ویلی چ متلقن خیر طرف بہتر دے سب خیر طرف سے دے بہتر دے نبی بابا گست طرف خالی پروتی اغه ودی کې تفصیل کړل دی ډیر مزیدار اغه فرمای چې لومبه صف لومبه امام پسې چې موحازات کې بالکل بالمقابل شاته کم کس قدرت داده ټولو نابزل دي دو پسې چې کم کسودريږي نو کم ترتب ودرېږي ضد پسې د خی طرف کا سره افضل دي چې خی طرف ته ځشي قدرتېږي وست دریم کا سراغي صحیح ده کنا نو چې هغه خي طرف ته ودريږي نو توله خرابيږي کويږي کنا اوس اوبل چې داخي طرف والودريږي په دای امام له نزدیکیږي ګلوریکیږي لریږي دی امام له سګهږي لریږيږي کنا خو شويه ده جدلته کنا دلته چې اسکه سودريږي اوبل ديږي ګر دین اس دي دي او ده افضل هغه کستې امام تاسو نیز دی او د دې درم خي طرفنا هغه بدهم طرف د کوم گسودريږي نغته سره افضل بهتر ده دینا زکات چې د امام تاسره نیز دی بیا په دې په څه کوم کس راځي نو وړي او ګوري چې هغه طرف ته ټول برابر ده دې طرف ته نو بیا خي طرف به تر دې نو خي طرف ته کیږي دې دا مطلب دی خبرونه ګوري و تولې د سب ته بسکی ګور ازو کارګي ارا ميا من الصفوف يسو صفوف فرا اذا قمنا الى الصلاه فإذا استوينا كبرنا كبره چګل نبی رسول سلام صفونه برابر کن الله اكبر بيوي ادا امام لوګار دي چې صفونه برابر کوي يقول ان نبی رسول سلام ته وي يعتدلو برابر شي سو صفوفكم یا به خط دسترب دو یعتدلوا صفوفکم نبی السلام خيارکم اليوم کلنکم مناكب في الصلاه ستوکی غره که څه چې دا وګینار میوي یعنی مطلب صف برابر او چې کوم ټوړي وګو ته داسګه اندښسرچی دا, دا دا غره چې تی نی غره نه لکه النبي صلى الله عليه وسلم قال استو استو استو اوالذي نفسي بيديه نلعراكم من خلفي كما عراكم من بين يدي انا بي اماما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ان الله ملائكتو يصلون على الصف الاول فاولاني صفاني دواگاني وتقعي فرشتي الله پر رحمتون رالي گئی اولاني صف قپی جانی کنا دروازه سر ایک نمبر قالوا يا رسول الله على الساني نبي صلى الله ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول اغيبيو وعلى الثاني نبي الرسول صلى الله عليه وسلم يظلوا على الصف الاول بيغيبيو على الثاني نبي الرسول صلى الله عليه وسلم يظلوا على الثاني كتاب بيابي ياري ذبا على الثاني نبي الرسول سلام الله عليه وسلم ترجي صفيتال وركلا ذري ظلا ذري رحمتو نتشو صف مطلب <متلت> اشاره لري خبری ته چې صفول کې ځای پر خدو له غنجای شو چې تاسو به کې ځای سکی پر دې بیا چې کله بالکل ځای ختم شو او دویم سب تلاري نو بیا سيدا جوع على لساني درس شي پالساني ټول به چې کمونو اول نه سب برابر اول بکار دي هم پا على صح واله حازو بیاوي قال رسول الله صلى الله عليه سو کو فکومله خودې د سب باب ختم خله خو نه دی چې باب ختم شي نو خلک چټرا باب خلا ختم نه دی ټولې مس چې مسله دی د سب پاتې شوونه بیا ووایه که تللی خو دی که نه چې لووګورو نو په خپله په ح کې دا جواب را ځي صلی لمڅصفوفو فکوم حاضو بیا نه من کې کوم چې باب ختم شي خلک چټراېږي وحهذ بين مناكبكم ولين او نرمي داوالي وحاذ بين مناكبكم او دغدکمونو برابر کی برابر کی ولي غوبل اوږي او برتبل کل سکی برابر محاظات څه برابر والی توي وسد الخلل بند بنګي فین شیتخان يدخل فيه پدېګه شیطان جکمنونو داخليږي په منظرۃ الحذف یعنی اولاد الظن الصغار نبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اقیم الصفوف وحازو بین المناکب وصد الخلل محازات چھے گمدنو دادے صفونا برابر کئی وحازو بین المناکب وصد الخلل او خالی زی انو اڑک کئی خالی زی پکی مپری دی خالی زی مپری دی دیکی چھے گمدنو د خپو جوختول یا دو پندو جختول دیتا چھے گمدنو ضرورت نشترے جوختول نشتا مطلب فرجو مبردا سمبردا خالی خالصه مبردا یو بل سره نيزني نسدي شي ودريږي دا غوږ دي جنگول او د دې ته ضرورت لري محاذات ضروري وي کمن سکي لو کو ته دوم رضايي چې سړې ارکان په اسانه سكي ادا کی اول زن خلک چې ګوندنو دا سي په اپلکی دا سي والا پلکی پيو خوشکل خو له جوړ نشي او بندر ابتدا شي چ بیا ورو کولا شدل بیا به پورجی سشي پاتشي بیا پورجی پاتشي د خپل قد مطابق سره چې څنګه دی وګيدي د قشانتو بل دې د قشانت سشي وګړي نږدې دی وګړي دا د ځکه کمزونو څنګه شګولای چې دری اتصالونه تراولای چته پوند له پوند سره وځي کې کوپه کوپی سره رکب د رکب سره سکه یوازای کی وګد وګی سره یوازای کی کدا دریو والا تا او پر زبردله انعام درک اود دریو والا په حدیث کې راغلی او کدا تا نام خپل زبردله انعام درک چې وګری دوږی سره جوخت شي خبرونه پویږي او کوپه دې کوپی کوفې سره هم وسې رکب بالرکب راغله ده او کندری د پوند سره وسې جوخت شي ذات یوازای کذب یا نن کیږي دغه در د درې وړو عيني تفصیل کړه ده په بخاري شرحه کې عيني تفصیل کړه ده او اجازه محاذات مراد ده یعنی اوگر دو بلکل دو کوپی دو دو بر او بریدوږي سره بالکل محاذات کی وی او په دې د کوفي سره سوي محاذات کی وی پوندري د پوند سره سوي محاذات کی سره محاذات کی او خالصه چې دوره چې پرجوی هوا په دغزيو راضي او قسمه کې راضي دومره خالی به کې پکار نه ده بر سره چې کمونسه چې د عمر چې لا ګرخې کړي یو بل له لګې لري وي او قاغي کې د ارکان په اسانه کېدل راکېدل د غوي د دې کېړو سم مساله نشته فمن وجد صف ومن وصل صف وصلى وصل الله ومن قتوه خطاه الله بل مساله را توسعت الامام امام میاں استه ګي امام میاں مطلب, مطلب دا رې چې رستو سره راضي نو غره د سب تولې دڅکي ګوري چکه می غاله تا کمه اپکدی پورکه چی امام ست راضی مان ست چی امام اولو مدریګ نو کومنس کی دي سکیګی کودریګی رست باب الموقف کی لګ راضی وسد الخلل انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی اسلام لازال لا قوم یتاخرون عن الصف الاول یقوم رست رست کیګی د صف اول تر دې رستو الله رب رستو کی الله دې لرا نو مطلب دني که دا کارن رستوکیږي رستوکیږي په باغې کې تاخير شې را شي نداء مبزي شي چې ګمډنو ترق دني کوي تا مبزي شي ترک ترق دني کوي تا اول تاخيري اول شې تاخير بیا ترک دسي شي مبزي شي په زغې نه دوزخي شي نو تا غې نه شې خو ابو سيف بن ماعت قال را رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده يا صلى وليته زن له په صف کې منسکاو نو ګروځواد په خپل په حديث کې راغی اره را رسول الله السلام رجلا يصلي خلف الصف وحده نبينا صلاتو سلام يصړې وليته چې صف نورستوي ځان له منسکاو فامرَهُ ان يعيد الصلاه حكمه توګه شاغل مز اعاده کوي مز اعاده کوي یو مطلب داده د دې حدیث چې جما ولا روا او د صفون نورستو ځان لایو سړیو جما کې شریک ته ځان لولاړ دي جما کې شریک ته ځان لولاړ دي امام محمد ابن حنبل فتوا دارا چې دا موزني کیږي کده راوي او اسوک اس نيشته په ځان سره دي د مخ کې یو قصې کې راويستو کې که متوقع سوکنو درات لو دو رفت اولا که ده چه سوگرات لو نشتا و دیده زان سره د شان یو کس سکی د مخ که نه دیده زان سره او تند را رستو کی و غیده لگ لگ کش سکی او کی او خالی زیده سکی ڈک کی او دیده رستو کی او ځان سره ده چه کبننو کس سکی خود رئی ځان سره خود دې مداده چې کداسي صورت پیښ شي نو عالمان وایي چې پروتوکول ته د کژ ضرورت نشته د دې بدینیت او دري کی صف کې د اړري کی بدینیت چې اوس خو د سګبل سکی اراولي نو مخکې را پروتوکول ته د کژ ضرورت نشته او کله یوازې بل د سب کی منځ کوو نو منځ بلا کراهت اجازه او د دی حدیث مطلب چیند نو هغه دغه چې جماه ولاله او دغه سړي ځان له مسکو د جماعات کې سنو شریک نو د جماعات سنو شریک نو دغه ځان له مسکو نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې جماق ولاله را او دغه دغه کې ځان لسکي منسکي راغته د اعاده د منزو کو مکو چې ځان مشتاشوي نه دا د جمع مخالفته د جمع سنو مخالافت دته چې ګونو د باره منجوکه د د پاره چې دته را روان وختله تعلیم شي او بیا ځان ل چېګو دغه شان م نه کوي بابل موقف اوس ایما و مختلف به ودېې څنګه سب خو جوړول را للو او مسله رالی دام د دا د دا غیباب سره لګ مطاله کا خبره ده مطاله خبره ده نسان گواه چه کم نلو قدریگی چه کالا یو ایمام یو مقتدی ده یو ایمام یو مقتدی ده دو کسان نی مدهی باقبر براغ قدریگی براغ سب قدریگی براغ با بس و ایمام محمد پر کداوی دا مقتدی ده یو لک گنده که اسنه په سده حركات کې د امام نشي مخ کې شي نموز به خراب شي نو د امام نه پوند سره د پنځه کې دي د امام نه پوند سره د پنځه سکه کې دي و هم شکراره بل کسراو او غد سره نیت او تاړو هغه سره بل غاړه ته سو تاړو نیت په امام لپاره دي چرس مخ کې شي امخ ایمان امام تا زای او زکر دی اوازی دی مقتدیان سو دی دو دی مدیدی لکسشی مخ کشی که دیوالو او زای نو مدید دوال دی رو رو او شاید دیشی صفت دیشی او یو ایمان دی, دی امام. امام دو مقتدیانی نی نرست و روایت رازی امام بحن او بیوسف رحمه اللہ وی, وی و یو بخی طرف تودری گی بل بگست طرف تودری یو بخی طرف تا ادریگی بل با گست طرف تا ادریگی جمہور احمد اگر گئی چه دو کسانی لرستو سب جوړی رستو بسو جوڑی سب جوړی او کم حدیث کے چراغلی دی چې یو دی خی طرف تا ادریگی بل لی گست طرف تا سشی ادریگی حدیق قاضی شمس الدین سب رحمه اللہ تعالی توجیح کری دا چ یو د امام خیوږي تا دریږي او بل د امام کسږي تا دریږي شاته شل امام بالکل په مینس کې څه شي راشي بالکل په مینس کې راشي دا نه چ یو د خي طرف تا دریږي بل د کس طرف یو د امام خیوږي تا شاته او بل د امام کسو دګه چا تا دریږي شل امام بالکل توسوټ کې څه شي راشي چې یو مختدي و دریږي نو خي طرف خیطا ربتا ابن عباس وی بیت تو فی ویت خالتی میمونہ ما دے کم دن شکتے د دا ماسی پکور کے چې میمونہ بے بیوا د دا ترور وان فنبی علیہ السلام وادا وان فنبی علیہ السلام مردر دی سلی چی منزکاو زو مردر دا مہین ساری ہی گستا ربتا فا خضب یدی می ورائی ظاہری ہی علیہ السلام زمالا سونی و او دا شان ایدہ سراطاو پهادنی ک داکه داسې راوا مواه ازارې د شا په طرفله شیل منخې طرف ته طرفته سکړم راواهم خو په شار را تا وړم جاابرو نوبیې سلات سلام ولاړو فاجته نو نظره رام هرته کومته ان ساار چې زهو د نوبی سلات سلام چپ ته همته چې قبلن ودرېدم په و په ادارهې را نخی طرف تکران بیارا جبار نصخر آگست طرف تودرید فاخذا بیدینا جمیعا و نبی علیہ السلام زمونگ لا سنوونی ول فدفعانا رستو یکلو حتا قامنا خلفو و نبی علیہ السلام تمخی زینو کنا و غیط روخ انتا که دوارا لیلہ سنو ناسکنو دا سر رستو کندا سر رستو سشید صلیتو انا و یتیم زوما و یتیمو آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہو قال صلیتو آنا و یقیم. ماو زومہ داد آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہو بالرورو. تی بیتنا من کر نبی علیہ السلام راغلو. نمون نبی علیہ السلام پس شاعت من زکو و مسلم خلفنا. نبی علیہ السلام دی گر دور اکاتا کول فبر رکان دور اکاتا ورگران. کول نبی علیہ السلام مدرد دی دوار درونو ورپس شاعت اسشو. مدرد آنس و یقیم ورپسی داتهدل او مسللی ښه وه ماغور پسې په دریم سب کې سر شوهقدردرې دا دا د کور د ث طرقه ده چې کم نری نه معشمانې غوی به شي مخې درېږي چې کمی زنانې ی ی که د یهغوی به اووب سب کې س کېږيقدردرېږي بکه نه انتله نو سلام وګورراېون دی را اوور د بیار اسلامتهورو کو فراکات قبل ان يسليله الصبح ناغلا سب تر رسیدلونو اخر رکوکلا مدهر رکوې سره کړه به رکات رنه زکنه نو رکوې وکلا نبيا رورو صوم ما شاء الله کو او سب تر اور رسید لگا رورو روانو قومسکی نبيا رسول الله جي قرب دنو پیدا تذکر وکلا نبيا السلام و زیادك الله خيرسن الله دې ساده ير نورم سیواکي خوالا تاغد یو مانبدای لا تاغد بیا دستی کر مکو دستی کر بیا مکو چه اگر جان رو گو که بیا رو رو روانی کش خیل دا کار بیا مکو لا تاغد مانشو دین مطلب لا تاغد مش مارا دیل رو موز دا اوتا موز نه کده چکر دی بگیل اگر ورده دیل موز مش مارا یعنی دا د رکون مش مارا او د موذنه چې ګندره مشماره آن څومره نجو د کامل <سؤال> امرنا رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و سلم اذا كنا ثلاثه شكلهم دري کسانو نو ان يتقدمنا احد یو د زمون مخکشي صحیح سوګنه چې امام سردرې کسانو نو دو صبر او تسوجوړي سب جوړې د امام بي صبره مولا مذهب او داږي جواب ما وای وان امر انه امم الناس بالمذائل مدائنو مخار کې دخل کوله امامتي کوله وقام على الدکان او دبر په چت باندې ودریدو او چت زو چټو اره د دخل کوته مې نه غري د اقامت کوي اذنور رضا کې دا مسئله لري ده یوازې چې ګمنو پره په چت زې کس شي ودري کې دګز نه وټهڅوي زایوي په دا دونکا چای وټهتا دوی پغه یوازې سشي اګوزا فراندو وټهتا او امام یوازې دلته ودري یو کته صفونه سشي جول شنده جایز ندی جایز ندی هاں کدس یو صفی گنا سوی یو صف و صف رای نبیہ سدی جایز دی نو عمار دا غیسانتی پر یو صلی و ناس و اسفل منو خلق کتو خوزیفار آغی دلاز اونی و عمار و سر اومان اللہ و منسکی پاد بو عمار حبتا انزلهو پښو کله چې عمر له صلواته فارغ شو نو حذیفه وتا وایي الم تسمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول دا نبی صلی الله علیه و سلم نور ذلی چې ځا امر رجل فلا يقوم مقام افا من مقامهم چې امام امامتې امام امامتې کوي هغه پوښتځه زید نورږی لوږه دی چې خو اخترې ګوښتي چې د غزنه سي کوي د ګل نبی صلی الله علیه کې فالفالي وزيفان وزيفا وتوى نغا وتوى في مقام عرفام مقام او نخو ذالك يعد سبل روايطانه دوردل عمار وتوين خوزك خمي دسر کشکرپونو که کنا وشهده ونیوه لمن ورحكوش شوم دسر کنا روايط ميس شو رایات شو نزک خمي دستانو من لگه بامی دسر جرانان شونا چو بولی میکوزه وفالي ذالك دې ولې می ستابه د رګو کچينه خسته لاې دي چې تاسو مال لا سکو کو نیو صالح ابن ساد ساید وي شويه من اي شينا المنبر منبر د کوم سيز نه جوړو وي قال هو من اصل الغابه د غابي دي کېرنه د ځنګل کېرنه جوړو نو په منبر کې یو خبره در داده چې داره دلرغي وي د منبره چې داره درې پور نه وي درې پور دا دو صنعتي بګي نو کده ماربلیو جوړ کی او درې پورنۍ جوړ کی سیمنتو جوړ کی درې پورنۍ جوړ کی نيم صنعت شو نیم نه دي او کده لرګي جوړ کی او دو پورنۍ جوړ کی یا کورسۍ جوړه کی صحیح لگا نا نو لگا لرګي شو خوشنیشتا صورت نشتا اګه پلاستیکي کورسۍ کیدې نه رااله شکت او دګي دغه یو سنت نه شو غننه نه لرګې شو او که از د و جوړه کیява ته یو یو سیمټ یو اور یو پونه ډبس کی دغه سنت نشي چې پوښت ذات زهری په یګې غرام نو دغه سنت تی پکې وسا کې شه صاحب ابراهیم الله په کې مخینه منبر اگر دغه و د سیمټو پد بیا چیر څه مات کوو، الرګیې جوړ کوو. هغه مات کوو، او د شيخ سره د رمضان کوو مخ کې غو مات جوړ شویو. نو بیا چیر څهږي روز ټول خلک خپوې شو. نو بیا وېدا منبر وو چې کمزره وان کوی، دا ځای دی ولریا چې ټانکړلې او الرګی منبر به جوړ کوو، کوملګری مینا کړي دا غي جوړي. نو د الرګی منبر به جوړ کوو، او جمعه پرځیدی ځې کارلو. یا بیا غځه ته ورونږه مې را بونک پلاوي ځای په پلاوي غويته 1 کنا او سټیج موږ سویمه نه نو سره طریقه وا نکار بګاری هر یو وې زمانکې په ممبر کې پی سي لګی دي لګې دا په متا دې له خورا ټیلو نوماره وګی دي دا جګړې وګه سو ختمه عامل هو جوړګړې ولر افلان کی مول افلان کې دا به روایت نکراغ شی یا روایت کرا دی چی منبر خزی جوڑ کڑ د بل روایت کرا 여기 چی نبی علیقی منبر خزی جوڑ کڑ د د جوڑ کڑ د د د بل روایت کرا دی چی یا غلام سکڑ د جوڑ کڑ د دری وآ Giulie god gave چی یه متعلوم خزی کڑی و حوکم نبی علیقی علیقی Je Acclero خزی کڑی و جوڑ کڑ د غلامو تو نیز برا دری وآ لد سایی د متعلوم خزی کڑی او ګران ده ته نو م داسې به جوړکوو ته بهته او چت نو مونږ ته بهکارې ووم نو بیا اسلام متویزه جوړکهزه جوړه نو حکم چاو کو نبی بیا سلام مطالوا غې ښځې وکړه او غ نوکر د هغې چې غ کو نسبت ر وواړو ته جایز دی بیا هغه اوستونېهننا نه چې جړهلو دا هغه ده لرسول الله سلام او نبی علیہ السلام په درې طاوو کې جوړ شو وو چې آپ واستبرل قبلہ حين عمل او وزیا نبی علیہ السلام قبلہ تمخ په منبر باندې خلکو ته د انچه د موسکا ولا وکبره وقام الناس خلفه فقرا ورکا ورکا الناس خلفه ثم رفع راسه رجال قح قرا اوس منبر خسجد نه کیږي جنا کی کی نبی علیہ السلام لګرا ورستو شو وسجد على الارض ثم عاد الى المنبر دار تعليم ضرون دا جائز وكبر وقام الناس خلفه ثم قرأ ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجل قهر حتى سجد الارض في الارض وفي المتف عليه قال في اخره فلما فرغ اقبل على الناس وقال ايها الناس انما صنعت هذا ماذا سكارقول تتموا الذي فرجته بما بسق ول يتعلموا صلاه دي لپاره چې خپل مس او صدقه یې عائشه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجره تن نبی صلی الله علیه وسلم مس کو پاکو ټګای کی دا موتاکف کی څه کی موتاکف کې داسې جمعه طرف ته ولا موتاکف سره جوړ جوړ کړو او نبی صلی الله علیه وسلم یې کومس کو خلک ورپسې شاته صحیح ده نا تو جایز دی اونجو مات لگا خپل کورنو نو جدا زینو ونناسو یا تامون داغ تراوی دی اچھے کڑے بھی نمو رائل حجرہ آن ابی مالک الاشریق قالا لاؤ حد سکن بسالات رسول اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مجدت و نخم علا قام الصلاة و صف الرجال و صف خف و امال علمان نبی السلام اقامت دو منزکو منز ادراو وَصَفَّ الرِّجَالُ صَارُوا صَفًّا جُدُرَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانُ أَوْ الرِّجَالُ وَصَفَّ جُدُرْهُ ثُمَّ صَلَّى بِهِم فَذَكَرَ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الصَّلَاةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا أَحْسَبُ إِلَّا قَالَ أُمَّتِي هَكَذَا صَلَاةُ أُمَّتِي ذَا سَمَادُ أُمَّتِهِ مُنْذُ كَيْسَ ابْنُ عَبَّادٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ په جاې رجلو من خلکې جب زتن یو سړي د صحیح را یعنی تهیح شو یعنیمون کلاړم یو سړی د شانانه سکررم را کاګلم فحانې نو لرېګمه اوقامه مقام پهځای درېخواانه داسې زه وورو بعض د ثته کلم صحیح ده که نه په خپله پاغ شو اودرې د و قسم دک په موپ شیم دی کو سره س پوه شي فوالله ما اقلت صلاتي قسم ديکه زه بمسو واشب وفلم من صرفا هر گلا چه منخطم شو اذا هو و ابي بريك او اغلك القارئ والمقري زمون دو ټول استاد دي کنه و بير زينو په سند کده و بيو په قال يا فتا سب کي نيخ نيخ يا فتا لا يسوك الله يريد بدرانك قوما ان عا زيد من النبي صلى الله عليه وسلم الينا ذا نبي الرساله والسلام مون ته وصيت کړه چې ان اليهو چې منبر نبي الرساله تميزدي سګو ودريګو ثم استقبل القبلة بيات کمنه قبليته مخه فقال هلك اهل <سؤال> العقد ورب الكعبه سلاسا اهل العقد تباشو علمان امامان تبا زکه د خلکو اصلاح پري خاوځه دا وړه وړه راځي په مخيني سب کیږي پودريږي ادي دا وی لو بکر شتا سرستو سکیږي پودريږي حالک اللقد حال یقت چګمونو تبا شو زکه د خلکو اصلاح پري خاوځه قال والله ما عليهم آسا ولكن آسا على من اظل قسم دې په دې مخفغان نشته ودی اولا قد باننیم خفا کسی کی گی کی گی او په آغا چا خفایما غم میں پا آغا چا, چا دے چکم دی گم راہا کئی داک کما موام چوار بسی بیا زینو که دقی باننیر سخصې سیما خفایما فا قلتی یا با یعقوب دادو بی رضی اللہ تنہو کن یوا با یا با یعقوب ما تانی بی اہلی لقد اہلی لقد نسوک مراد دی قالا الامارا گورنران اگر وقتی گورنران علی من مگنا اغا چه کمدنو میتینا مراد دی شاقی چه کمدنو لکه دا کار پریخوا دو اصلاح چه کمدنو دا خلقو پریخوا دلا بابو سب جوړ شو برابر شو امام زم معلوم شو د مقتدی زمو معلوم شو خو مخی کی گی با سوکو صحیح دکانا مخی کی گی با سوکو به مندر رو با مخی کی گی حرسول با مخی کی گی دا خلاکد اغا خبرانا اولا افضل ادا ده چې امام دي پټولو کې افضل وي اولا افضل ادا ر چې امام دي پټولو کې افضل وي په علم کې په قرأت کې په تقوا کې په نسب کې ځګه چې لگا دے غټ کارته مخکې کې نو پټولو کې د سوي افضل وي ټولو کې دي افضل وي جوازي خبره زانل صحیح ده جواز خو لگا چې مسلمانی و سا سا کی. او س سبق مب کولی چې نومون زور پسې کېږي او نو سلام رریایتونو کې راغلی دي چې کله کله مبضولو مخکې شوي دی او دومه دا یو مشهوره مسله ده چې اقره به مخکې کېږي که عالم به مخکې کېږي ایمان بههنیفهوي او عالم به مخک کېږي ایمان به یوڅو چې اقره به مخې کېږي اصل کې د استاد او د شاګرد دم فاصله نشتا وو وخت یې د سره خبري راځي په نو شوي د امام سره وخت کې چې کم عالم او هغه اقرا او تر علم د یو بل نه جدا نو تر او علم د یو بل نه جدا جدا نو چې کم عالم او هغه اقرا او اقرب اعلم ثوي اقراب چا تاوی عالم تاوی چکم بخا قاری وغا بخا عالمو اگا صحابو یو اویا قرر شہیدان شو نو دا اقاریان نو آلمانو نو امام سب چویلی دی آلم بمخی کی گی نو دا غدا مطلب نده چکرت تیولنو ورزی او په ادي سږي چراغ لیدې چې اقراؤهم دا غي مطلبوم د عالم او اغه وخت چې قرات او علم جدا نه وو ورستري باندې سپریم الله پادر کې علم او قرات جدا جدا شوهي شوي قریان جدا شوه شو علما جدا شوهو باندې کې پوسټر لگے دل نو مشارف خان مولسه په تداسي ولړو نو ما ته وی دا پوسټر چې جوړ کړه دی نو ما ولې په دې کې وایته ما نه خېزم ما یې څنګه په دې یو مولا سره لیکل دی چې مولانا قاری دا مولانا مطلب دا نه چې دا سړی عالم دی او قاری مطلب دا نه چې دا اجهل الجاهلين دی دا دواړه په یو کس کې څنګه دی شو په مولانا قاری و سره ګور لیکل دي په قاری مطلب جاهلی او مولانا مطلب عالمي دا یو سړی مولانا شوم چې کوم نه شوم څه څه جاهل ارکوس قاریان صاحبان دا کوشش تک چې لګایل وو کی او علماء دا مهنت نکي چې لګا قرات کی چې لوګون دا کې الفاظ ملفاظان لسی کی برابر کی بهر حال پر کار خود ورن دی امام یوسف رحم الله وایي چې اقرا دی مخ کی شي زکه چې قرات ته ضرورت دی امام سی وته وایي وی علم ته په هر ركن کې ضرورت ته او قرات چې قبر په یو ركن کې سره ضرورت ته ویلم ته په هر کې او بارعال قول فیصل دا غده چن لگام دیمان سب دا مطلب د چه خیرات تی نکئی آنو دیمان موی سب دا مطلب د چه عیلم دے نکئی یا ام القوم اقرأوهم لکتاب اللہ فا ان کانو فی الخیرات سواهم کب خیرات کے برابری فا عالمهم بی السنہ چسوک بی اب السنہ تو خوب ہوئی گی ناغد مخی کی فا ان فاکظمهم هجره شد چا د اسلام مودر دی روي فاین كانوا فی الهجره سواء فاقظمهم سنن شد چا عمر دی دی په اسلام کې عمر دی رگه ولا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه لازم بیانور خبرې چې کم دنو د فقيه اس حاشی دی اغه لس ثبوت نشته اغه غیر مفتبی خبری فقيه نه لکه په حدیث موضوع او باندې حدیث نه بدلایږي نو پا فقه و دروغ و فقه نو بند خبره جوڑی پونه شوی پا غلط و تفسیرون و بان علم تفسیر نو بند نامی گی نو پا غلط کی قی جو زیات و بان علم فقه نو بند نامی گی پا حدیثو که موزوحی نیشتے باقی حدیث خوب نامی دلی نیشتی نو داوشان ده فقه کم دروغ خلقو را در نکنی دی چیم بیا جه کم نرو که دی که برابری نو بیا به نسب و گورو بیا ور ګمدننوو وګورو چې خه د چا خکې ده نو ک ک بیا چې ګمدنو برابرې بیا بوله زه کار کچ کوو دا پی ته به شوکرالي دا خبرې دا چې ګمو سې نخرري دي لکه دا د فکر کې د ب نامو د پاره خلکوو دا خبرې لیک دا هسې ګم ش دی پهله ی من نه راجللو جلهې سلانې معتی نه کوې چې ګمدنو نه نه یو سړی اور سړیلې د امامتي نو ورګي داغه سلطان بزای کی داغه سلطان او د غلبي بزای کی مطلب ورس کذا جمعات ته اور دې چې کوم خپل <سؤال> امام نه سیدا داغه سلطان نه اور سړې را وهغه چې کوم نو ځان پلار کړی مخکې گیلا کا نو دې نه اجازه مخکې گی ولا يقود فی بیتی اعلی تکرمته کور کې د دې عزت ځای خپل ځان لزای برابر کړل او هغه ځای کې دې د اجازه نه بغیر کې نه نا ناستی پسائی نکی نی نه اجازت نه پا غیر دی نکی نی اللہ دیز نی کداغ دین چاہ کلم کو یاد دین آتر سکرو پٹ کو پدبے بیار آرہی نو وَلَاِ اُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي آلِهِ داغو پا کور کی دی امامتی نکی داغن اجازت نا پا غیر اِذَا کَانُوا سَلَاسَتًا فَلْيَا اُمُّهُمْ اَحَدُهُمْ امامتی جو کی دی دیل دی ریو تندری و اد ابن عباس قال اقرأوا السلام ليؤذن لكم خياركم اذان ديو کی تاسو راغور تاسو ولیا امكم قراءكم قريان امام ديو کی قال ما لكم الحويره سياتين الى مصلىنا ويتحدث فحضرت قال ابو فقلنا له تقدم فصلي قال لنا قدموا رجلا منكم يود بتاسو گمخشي يصلي بكم وساحدثكم لما اصلي بكم اوزوبه دلته کمونو بیانو په جزول نه مخکې کیږم ما ورې درې د نبی رسول الله یې وویل چې وایلی من قوما فلا يا امه سو چې د ملاقات لاله راغله ول مخکې کیږي نه مته درې نو وخت کې ویل يا امهم رجل منهم دا غیر خلک است امامتی ستي او کې په ان سوال دی چې اجازت ورکون بیا دغه ته دی او ته نه نه ب چې نو بیا یو جواب دا عزیمت پې عمل کړی دی او غ رخصتتو دویم دا دی چې کېد شي دا اجازت د زړونه نو وي کېد شي د اجازه د چاونه نووي زړونه نووي د د وجه نه چې دو اکرانان ب کړي په دی ووج نهدي اختیاتوک کوو چېره دا پیسې زما د وجه ولي او نور لکه دا قاری سب زو مخی کوي نه د د به پته زهګه دې ګمړندافاو نو کوه نو خومني زهګه کله <سؤال> کله یو قاری یا وسکولي معلم چې راشي او هغه مستسشي ما کې چې خلک وایي زما غونډي استاد تا ته وڅڅاندې راګا کې مړه قاضی خو ااو فاروق او هغه نو دې وځنه مسلې سشي جوړ شي نو ښه خبردار اچي بل ځای امامताई ماماتا ته ماکهګه زما پسند کز مکه شنو خړې زهګه دې خپل <سؤال> امام <سؤال> <سؤال> قذر خو اجر پیدا شي کنه خیر دے دا ځکه هرګداغه شي خو لاګه ته کم د غیلو هغه ته احتیاط پګارل ولیا امهوم رجل منهم قال استخلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم قالوا مشوا چې دا, جائز دا. نبی علیہ جنگ تو امام امامت سزا جایز ده نبی رسول الله جنلته او عبد الله بن ام مكتوم امام کده خپل ځای باندې بیرته په مکه گورنر نه مديني گورنر کیه هغه گورنر کو او مشکوا نولن امامتی جایز د فقہ کې چراغ لیدي چې د عامه امامت مکروه ده یو خوغه تنزیهی ده او بل هغه اغه لوندې چاغه احتياط نشي کولای د جامو و غیره صفای چې کوم مختات لوندې هغه جایز ده کی بلا کره تا جایز صلاۃ لا تجاوز الصلاۃ ماذانه ګری کسان نچدې مزد غوګول نه بر نه زینو نو غوګول نه بره مونږ نه یو تختیدل غلام تر دې جسو واپس شweni دغه په تښته د طالبو کې د شریعه شي چې اجازه ده شي دا شی زګه استاد او شاګرد په منځله د غلام دی او استاد په منځله د مولا دی علی رضی الله عنه ویل دي انا عبد من علمني حرفا ان شاء باني وان شاء طقني چې مانته یو ټکه خوله ده زدا غو غلامم ک خرسي می خرص مې او کازادې می نس مې دي کی آزاد مې دي کی دا غو خواخدا چې کم طالب کو تختي دا نه قبلې کیلاګه وامرات باتک و زوجها علی اساقتم او واخذا چاغ شپته کی او خاون و ته غشی خاون ته ناراض او دلیل مزنه قبلگی مطلب ذمہ فاریگی کی هو تکا رضا مقام د نه رسی بلغه امام قوم امام قوم و هم له کارهون شدا خلق له اما ایمان له چې قوم بد شی او د امامت کی خدای نه کراهت تشریعی مراد دی چې امام کی شرعی نقصان دی ته شاله نقصان دې له اول زوی په مصالحه باندې شریش لا ګولې ضروره صحیح لگا لریکی کیتی نه پری دینه د امامتی شرط جوړی کی لگا محله په دوزه کی کیدري ځای کی کی چله خلک لری کینو محله خرابي کې دې دېوزه په خپل پری دینه یا ټیوی ګوري یا بے پردگی کوي یا چې کوم نورې ان جی کې یا بل څه کوي خلک او خلکو بدیشي او دې راځي خلکو په صد دنګي او مستسکی مخ کی کی کی دا س امام الله ددمزنه قبلې دا س شيکه تا برکی و امام قوم لهم له کارهون ما یې کرا حادثه شي دا نه چې امام متبي سنت ته د خلکو بد شي دا د خلکو نقصان نه دا امام نقصان نه دی دا نه دی ګره و هم له کارهون و امام قوم لهم له کارهون فدور پتہ لگے چې خوخنی پس الله د خوشاله کی تنسو زدا بوجونه په سر نشه مغسته ل دا به د دور مونږ نه ګرځي مون خپل شوړی وای نو صلاهۃ لا تقبل منهم صلاتهم من تقدم مقام وهم لهو اکارهون بل ورجل ینصلی الصلاه د دیبارا بلغه سره دی چې مون لروس توراشي د اخیری ټایم کې آیات یا بعد ان بلکل بالکل په اخیری ټایم کې راشي کړه کړه کې زر زر یعنی دا باندې ناموز مود دی وی رجلون اعتابده محرر را آنگا سلی چه اگو بینزه کرده ده جه گمده نو یوازه ده خدا ده یوازه ده خدا نو بینزه کرده ده جوره کرده ده نو آغا هم جه گمده نو ده اگو مهم نقبلی نبی علی السلام فرمائی ده قیامت ده نخو نداده این ید ده دا دافه آل المزد چی ده ککی با جمعتون والا لای دیدون ایماما یسولی بهم یو تا بوی تمخشا بل تا بوی تمخش نیشی دا مطلب ددا نه چې ډیروالې دا وجنه اکرام دوجنه دو نبه رسول الله یل جهاد واجب علیکم جهاد دربان فرض دی سپمبل ګټیا د هر یو امیر کی برن کان او فاجرن کار نه کو یو کبدی خو نه کار کوي جهاد کین تاسو ملګرتیا او کوي و ان عملل کبائر اگر که ذاتی توغه غغره ګناونه کوي خو د دین د لپاره جهاد کین منډه ویني وبسر ملګرتیا کوي و الصلاه واجبۃ علیکم خلف كل مسلم من جمعو کۍ کنے کړه له ما کې چې وی غابات سره ما کې چې وی اگر ګغړ गुन्हाو نکۍ وقتی تور مز نه رو کۍ ور پسي م... همیشه امام جوړاولو مصلحه نه دادا یو مز نیم نه نو مشرک او بدعتي لريخه عام गुन्हाونه یاريزه ګا عام गुन्हाنګار ځم ته سوې गुन्हाنګار وې او مشرک او بدعتي ځم ته سنوي गुन्हाنګار وصلاة واجبتون او جنازة واجب دا جه گمدنو پاہر یو مسلمان کنے کی او کبد یگر کغٹ گناہونے کڑی او جنازہ پی ہو گئی آن آبرن سلمان رضا یو سور حدیث فاتشو طرف دا طرفم لوگ گوریو سو یو ملگرے چې گوری نو خوای بردن بے طرف